Террі прачет Джинго. Човен поскрипував таємничими глибинами океану. Леонард весь час виглядав із крихітних ілюмінаторів неабияк зацікавлений водоростями, що, на думку сержанта Колона, були собі як звичайні водорості. «Ви помітили чудові пасма крапелькової етюльованої ламінарії?» – запитав Леонард. – Ото і коричневою дивовижна рослина, що, як ви безумовно бачите, наштовхує на роздуми – «А можна? Ми просто уявимо на мить, останні кілька років я нехто дослідженням водоростей», – мовив Патрицій. «Справді? О, запевняю вас, ви чимало втратили. Звісно, цікавинка в тому, що етіольована ламінарія зазвичай не росте на гибині менше тридцяти фатомів, а тут лише десять». «А, Патрицій листав силу зелену Леонардових рисунків, а іерогліфи – це абетка знаків». І кольорів, кольори як мова. Яка дивовижна ідея. Емоційний підсилювач, уточнив Леонард. Але ми, звісно ж, самі таким користуємося. Червоне означає небезпеку і тому подібне. Щоправда, мені так і не вдалося її перекласти. Кольори як мова. Про в собі підніс правитель вецінарій. Сержант колон відкашлявся. Я знаю дещо про водорості, сер. Серйозно, сержанте? Так, сер. Якщо вони мокрі, означає, що буде дощ. Чудово, сержанте, похвалив його правитель вецінарій, не повертаючи голови. Цілком, імовірно, я ніколи не забуду ваших слів. Сержант колон засяяв. Він зробив внесок. Номбі штурхнув його. Що ми тут робимо, сержанте? Тобто до чого це все? Ми шукаємо, вивчаємо дивні мітки на скелях, Запливаємо і випливаємо з печер. А цей запах, ну, це не я, сказав сержант Колон. Смердить, сіркою. Маленькі бульбашки пропливли повз іллюмінатор. На поверхні теж тхнуло, вів далі Нобі. Майже закінчили панове, оголосив правитель вецінарій, відкладаючи папери Ще одна невеличка справа і можемо випливати на поверхню. Гаразд, Леонарде, пливімо вниз». Е, «А ми хіба вже не внизу, сер?» – здивувався Колон. «Ми лише під водою, сержанте». «А, ясно. Колон як слід над цим замислився. Є ще щось, під чим можна бути, сер?» «Так, сержанте, тепер ми пливемо під землю». Тепер берег був набагато ближче. Вартові не могли не помітити, що всі матроси поспішили до корми корабля, хапаючись за всілякі, маленькі, легкі і, що найважливіше, плавні предмети, які траплялись їм на очі. «Ми вже достатньо наблизились», – мови Ваймс, – «гаразд, зупиніться тут». «Зупинити тут? Як?» «Мене не питайте, я не моряк. Хіба в корабля нема чогось на кшталтгальм?» Дженкінс витріщився на нього. «Ви? Ви? Салага!» «Я думав, ви ніколи не вживаєте це слово». Просто я ще не зустрічав таких, як ви. Ви навіть думали, що ми звемо ніз корабля Гістремкін. Пізніше екіпаж зійшовся на думці, що ця висадка на берег була однією з найдивніших в історії недолугого мореплавства. Мабуть, у цьому допоміг пологий пляж та й приплив, тому що корабель не стільки врізався в пляж, як заплив на нього, піднявшись з води, так що пісок зішкрябав скіля всі морські жолуді. Врешті-решт сили вітру, води, інерція і терця перетнулися в точці під назвою «Повільне падіння на бік». Корабель так і зробив, заробивши собі титул найсмішнішої в світі кораблетрощі. «Що ж могло бути гірше?» – мовив Ваймс, коли все втишилось – він виплутався з брезенту і якомога самовпевненіше поправив на голові шолом. Він почув стогін із перевернутого трюму. Це ти, смішинко? Так, щебеню. Це я ні. Пробачу. Морква обережно спустився похиленою палубою і зістрибнув на вогкі пісок. Він відсалютував всі на місці, і злегка пошарпані сер. Облаштуємо береговий плацдарм. Що? Треба рити окопи, сер. Ваймс роззирнувся пляжем, якщо таке сонячне за звучанням словом можна вжити до цього покинутого берега, він справді був лише лямівкою суші, там нічого не рухалось, окрім марева й пари падальників десь вдалині. Для чого? запитав він. Щоб облаштувати оборонну позицію, так солдати роблять, сер. Вам зиркнув на птахів. Вони наближалися дещо бочком, готові підійти до мертвечини, який хоча б є пара днів. Тоді він взявся листати тактику, поки йому на очі не трапилося слово «плацдарм». «Тут пише, якщо ви хочете, щоб ваші солдати багато махали лопатою, заохотьте їх стати фермерами», – прочитав він. «Тому я вважаю, нам треба поспішити. Він не міг зайти далеко. Ми скоро повернемося». Дженкінс вийшов із хвиль. Не схоже, що він сердився. Цей чоловік уже пройшов крізь гнівне полум'я і опинився в якійсь дивній, недосяжній їм мирній гавані. Він показав тремким пальцем на свій потрощений корабель і сказав «Ме, враховуючи обставини, він ще непогано зберігся», сказав Ваймс. «Ме, переконаний, ви разом зі своїми морськими вовками ще попливете на ньому». «Ме...» Дженкінс дивився разом зі своїм екіпажем, що йшов в брі до берега як полк невдоволено. Дерся тюною нагору. Врешті члени екіпажу згуртувались у коло і кинули жереб. І кухар, якому завжди нещастило в азартних іграх, звернувся до капітана. «Не зважайте капітана», – мовив він. «Можливо, нам вдасться знайти якісь хороші поліни серед цього патича. І за кілька днів роботи з канатами...» «Ме...» Тільки нам краще вже починати, бо він сказав, що вони скоро повернуться. Вони не повернуться, крикнув капітан. Вони й дня там не протримаються з тою кількістю води, що вони з собою взяли. У них немає потрібного обладнання. А щойно з їхнього поля зору зникне море, вони загубляться. Добре. Вони півгодини дерлися на верхівку дюни. На піску було... Видно, сліди, але прямо на очах Вайм за вітер підхоплював піщинки і стирав їх. Сліди верблюдів, мовив Ваймс, що ж верблюди не так вже і шпарку переміщаються, гайда. Здається, у проблеми, сер, прибив його морква. Троль стояв, спершись кісточками пальців на землю. Моторчик його охолоджувального шолома на якусь мить різко загудів на сухому повітрі, а тоді затих через пісок, який потрапив. У механізм. Мені зле, пробубнів він. Мозок болит. Худко, прикрий голову щитом, розпорядився Ваймс. Зробіть йому затінок. Він не витримає, сер, мовив Морква. Краще відіслати його назад до корабля. Він нам потрібен. Худко, смішинко, помахай перед ним сокиркою. Цю ж мить здійнялася стіна піску, ухоливши сотню шабель. Біп-біп-цінь, сказав життєрадісний, але дещо прилушний голосок. Одинадцята ранку пострігтися. Е, все правильно? Плити обваленої будівлі зіштовхнулись так, що утворили щось на кшталт резервуара, який хоч і не був дуже великим, вже був наполовину наповнений дощовою водою. Міцько Джексон поплескав сина по спині. Питна вода, нарешті вигукнув він. Так тримати, хлопче. Розумієш, батько, я дивився на ці типу картини, а тоді «Та-та, зображені восьміною!» – дуже добре, – мовив Джексон. «Ха! Як все обернулось. Тепер це наша вода на нашому боці острова. Подивлюсь, як ті засмальцьовані мерзотники тепер заговорять. Хай забирають собі так ляття патича і смокчуть із риб воду!» «Так, батько», – мовив Лес, – «а воду ми можемо обміняти на дрова і борошно, правда?» Його батько насторожно махнув рукою – «Можливо», – сказав він, – «але не потрібно поспішати. Ще трохи, і ми знайдемо водорості, які будуть горіти. Які в нас довгострокові цілі?» «Готувати їжу і не мерзнути, з надією мовив Лес. «Ну, першочергово так», – погодився Джексон. «Це очевидно. Але ти знаєш, як кажуть, «Дай людині багаття, йому буде тепло один день. Кинь його в багаття, і йому буде тепло до кінця його днів. Розумієш, про що я?» Не думаю, що приказка так звучить. Маю на увазі, що ми можемо залишитись тут і жити на воді. І сирі, і рибі. Ну, назавжди. Але ця купка людей не протягне довго прісної води, розумієш? Вони будуть нас благати, геш? І тоді ми висунемо йому умови. Що скажеш? Він поклав руку на неохочі плечі свого сина і махнув рукою на панораму. Синку, на початку в мене нічого не було, крім того старого човника, що залишився від твого дідуня. Але ти працював і збирав гроші, стомлено мовив Лес. Я працював і збирав гроші, і ніколи не здавався. Так, я ніколи не здавався. І ти завжди хотів залишити мені щось, що... Ай! Перестай насміхатися з батька, обурився Джексон, а то вліплю винше в вухо. Послухай, ти бачиш цю землю? Ти її бачиш? Бачу, батько. Ця земля необмежених можливостей, але тут немає прісної води, і вся земля в солі, батько, та й пахне кепсько. Це запах свободи. Ось що це таке. А мені смердить так, ніби хтось добряче переданув батьку. Ай! Іноді одне від іншого не відрізнити. Я думаю про твоє майбутнє, хлопче. Лес глянув на акри гнилих водоростей перед собою. Він вчився бути рибалкою, як його батько, тому що в них це йшло породу, а він був нато добрий, щоб йти наперекір. Хоч насправді мріяв стати художником, яких в його родині ніколи раніше не було. Він помічав речі, і вони його бентежили, хоч він так і не міг пояснити чому. Але ці будівлі були якісь неправильні. де неде де проглядались явні зразки, ну, архітектури, як-от морпорські колони руїни хапонських арок. Але вони поєднувалися з будівлями, що мали... Такий вигляд, ніби якісь ліворукі люди просто поскладали каменюки гіркою. А в інших місцях плити громадились поверх стародавніх цегляних стін і вкритих плиткою долівок. Він уявлення не мав, хто укладав плитку, але цим людям явно подобалися восьминоги. До нього підкрадалося відчуття, що суперечка між морпоркцями і хапонцями про те, кому належав цей клапот старого морського дна – «Була страшенно беззмістовною». а я теж дбаю про своє майбутнє, батько», – сказав він. «Справді?» Глибоко під ступнями міцька Джексона на поверхню виплив човен. Сержант за звичкою потягнувся до гвинтів, які тримали люк. «Не відчиняйте його, сержант!» – крикнув Леонард, схопившись із крісла. «Повітря стало дуже спертом, сер!» «Назовні ще гірше! Гірше, ніж тут?» Я майже переконаний, але ми вже на поверхні. Одній із поверхонь сержанте мовив правитель ветери. Побіля нього Нобі витягнув затичку зі споглядального пристрою і глянув в нього. Ми в гроті? запитав колон. Е, сержанте, озвався Нобі. Супер, чудова робота, похвалив його правитель ветери. Так, грот можна і так сказати. Е, сержанте, Знову мовив Нобі, штурхнувши колона. «Це не грот, сержанте! Це щось більше за грот, сержанте!» «Що хочеш сказати? Печера? Більше? Більше за печеру? Типу як велика печера?» «Так, саме воно!» – підтвердив Нобі, відірвавшись від перископа. «Сам поглянь, сержанте!» Сержант колон заглянув у трубу. Замість темряви, яку він очікував там угледіти, він побачив морську поверхню, що пінилася, як розпечена пательня. Зелені та жовті спалахи-блискавки витанцювали на воді, підсвічуючи далекий вал, що майже скидався на обрій. Труба поскрипіла, роззернувшись. «Як гадаєш, скільки?» – запитав правитель в позаду нього. «Ну, скільки в породі високий вміст туфу і пемзи». Вона дуже легка її, спливши на поверхню, розбухає, внаслідок чого стрімко витісняється газ, мовив Леонард. Не знаю, може, ще тиждень, і тоді, думаю, треба багато часу, щоб знову утворилася необхідна бульбашка. Про що вони говорять, сержанти? запитав нобі. Ця місцина тримається на плаву? Дуже незвичне природне явище, вів далі Леонард. Якби я не побачив його на власні очі, думав би, що це легенда. Звісно, вона не на плаву, – мовив сержант Колон, чесне слово, Нобі. Як ти взагалі можеш щось дізнатися з такими тупими запитаннями? Суша важче за воду, правильно? Тому вона на дні моря. Так, але він говорить про пемзу, а моїй бабуні був пемзовий камінь, який файно відчищав зі стоп зашкарублу шкіру в ванні, і він плавав. Може, такий трапляється у беліях, – мовив Колон, – але не в реальному житті, це лише феномен, він не справжній, а потім ти скажеш, що в небі є каміння. Так, але я тут, сержант Нобі. Так, сержант. Мені це нагадало, мовив Леонард, морські історії про гігантських черепах, що дрімають на поверхні, і морякам здається, що вони – це острови. Звісно, гігантські черепахи не бувають настільки маленькі. Гей, пане Квірм, цей човен прекрасний, – мовив Ноббі. Дякую. Закладаюся, якби ви захотіли, то могли б навіть трощити ним кораблі. Запала незручна мовчанка. Загалом цікавий досвід, узвався правитель ветеринарії, щось занотовуючи. А тепер, панове, впереди вниз, будь ласка. Вартові витягли зброю. Це сер, мовив Морква, – але щось тут не так. Що ти маєш на увазі? Ми ще не вмерли. Вони спостерігають за нами, як коти за мишками, подумав Ваймс. Ми не можемо втекти і перемогти не можемо, а вони хочуть побачити, яким буде наш наступний крок. Що про це каже генерал тактику, сер? запитав Морква. Їх там сотні, подумав Ваймс, і нас шестеро, тільки щепінь потроху вирубається і хто знає, яку заповідь зараз виконує візит. А вреджа, коли він хвилюється, відпадають руки. «Не знаю», – відповів він, – «мабуть, щось на кшталт уникайте цього». «Чому би вам не перевірити, сер?» – попрохав Морква, не зводячи очей з дрегів. «Вже? Варто спробувати, сер. Але це божевілля, капітане. Саме так, сер. У дрегів є свої дивацькі поняття про божевільців, сер». Баймз витягнув пошарпану книжечку – Найближчий до нього Дрех з вискалом майже таким широким і кривим, як його шабля, походжав із властивим вождям бундючним виразом. У нього на спині висів велетенський старовинний арбалет. Послухайте гукнув Ваймс, може трохи почекаємо? Він попрямував до вкрай здивованого чоловіка і помахав перед ним книжкою. Це книжка генерала Тактикуса. Не знаю, чи ви про нього чули, але його ім'я колись славилось в цих краях. І він, може, навіть зарубав вашого прапрапрапрадіда. Я просто хотів подивитися, чи він має що сказати про цю ситуацію. Ви ж не заперечуєте?» Чоловік спантеличено глипнув на Ваймза. «Це може зайняти трохи часу, бо тут немає показчика, але я, здається, щось бачив». Вождь відступив крок назад і зіркнув на чоловіків біля нього, які станули плечима. «Можете допомогти мені з одним словом», – вів далі Ваймс, підійшовши до чоловіка і піднісши йому книжку під ніс. На нього знову спантеличено вишкірилися. Те, що Ваймс зробив потім, відома на вулицях Антморкорка як дружній потиск руки, зарядив чоловікові ліктем у живіт, Зустрів колінам його схилене підборіддя, сам при цьому стиснув зуби від болю в коліні та кісточці, а тоді витягнув меч і приставив його до горлянки Дрега, поки той не встиг підвестися. Тепер капітана звернувся до нього Ваймс. Я хочу, щоб ви голосно і чітко повідомили їм, що якщо вони не відступлять далеко назад, цього джентльмена чекають дуже серйозні неприємності з законом пане Ваймс, я не думаю, говоріть. Дрех дивився йому в очі, поки морква від харкувальними звуками озвучував вимогу. Чоловік досі вишкірявся. Ваймс не міг собі дозволити відвести погляд, але він відчував серед членів племені певне збентеження і сум'яття. Тоді вони всі як один кинулись в атаку. Хапунський рибальський човен, капітан якого знав, у який бік дме вітер, повернувся у гавен Аль Халі. Капітану здавалося, що, незважаючи на попутній вітер, човен не міг як слід розігнатися у всьому винні морські жолуді. Подумав він. Вам спрокинувся від запаху верблюда. Бувають і гірші пробудження, але не так багато, як ви собі думаєте. Ледве повернувши голову, він впевнився в тому, що верблюд сидів. І, судячи зі звуків, що вирували в його животі, він перетравлював щось вибухове. Отож, як він туди потрапив? О, боги! Але це мало б спрацювати. Це ж класика. Ти погрожуєш відітнути комусь довбежку, і її тіло просто здається. Так же всі реагують, правда? На цьому фактично тримається цивілізація. Гаразд. Спихнемо це на культурні розбіжності. З іншого боку, він не був мертвим. За словами Моркви, якщо ти знайомий з Дрегом більше п'яти хвилин і досі живий, це означає, що ти йому страх як сподобався. З іншого боку, він щойно пригостив їхнього вождя рукостисканням, що має вплив на людей, але не гарантує міцної дружби. Що ж уході лежати на цьому сіль з з'язними руками, ногами і весь день помирати від сонячного удару? Він повинен знову стати лідером для своїх підлеглих і зробить це, щойно витягне з рота верблюжий хвіст. Біп-піп-піп-цинь? Так, мовив Ваймс, вовтузячись із мотузками. Хочете почути про зустрічі, які ви пропустили? Ні, я намагаюся розв'язати ці кляті мотузки. Хочете, щоб я вніс це у ваш список справ? О, ви прокинулись, сер. Схоже на голос моркви. До того ж, тільки він би сказав щось подібне, Ваймс спробував повернути голову. Він побачив перед собою біле рядно, а тоді воно змінилось обличчя Моркви тільки догори дригом. «Вони запитували, чи вас розв'язати, але я їм сказав, що ви останнім часом мало відпочивали», – вів далі Морква. «Капітане, я вже не відчуваю руки ніг», – почав було Ваймс. «О, чудово, сэр! Принаймні це вже щось. Моркво? Так, сер. Я хочу, щоб ви уважно прислухались до наказу, який я вам зараз віддам. Звісно, сер. Я хочу сказати, що це не буде ані прохання, ані пропозиція, чи якийсь натяк. Зрозуміло, сер. Я, як вам відомо, завжди заохочував своїх підлеглих думати головою і не виконувати сліпо мої накази. Але іноді важливо точно і швидко виконувати інструкції. Так точно, сер. «Негайно мене розв'яжи, інакше доскону жалітиме, що не зробив цього». Е, сер, здається, в вашому наказі закралась неуважна непослідовність. «Моркво!» – звісно, сер. Морква розтягав йому мотузьки. Ваймс сповз на пісок. Верблюд повернув голову, на якусь мить втупившись у нього ніздрями, а тоді відвернувся. Ваймс все ж спромігся сісти, поки морква зосереджено розтягав решту мотузків. «Капітане!» Нащо ви натягли на себе це біле рядно? Це бурнус, сер. Дуже практичне пустельне врання. Дреги дали їх нам, нам? Всім нам, сер. Усі в порядку? О так. Але ж вони напали. Так, сер, але вони всього лише хотіли взяти нас у полон, сер. Щоправда, один із них випадково відітнув реджу голову, але потім допоміг йому пришити її назад, тож обійшлося малою кров'ю. Я думав, дреги не беруть нікого в полон. Я теж не розумію, сер. Однак вони кажуть, якщо ми спробуємо втекти, вони відітнуть нам ноги, а реч каже, що йому не вистачить на всіх нитки, сер. Ваймс потер голову хтось йому так вперіщив, що на шоломі залишилася м'ятина. Що пішло не так? запитав він. Я ж захопив їхнього вождя. Наскільки його зрозумів, сер, Дреги не вважає достойним лідера, який через свою дурість так легко зазнав поразки, це хапонська особливість. Ваймс намагався переконати себе в тому, що в голосі Моркви не вчувались саркастичні нотки, поки той вів далі. Чесно кажучи, сер, їм насправді немає діла до вождів. Для них вони більше як окраса, знаєте, що було кому крикнути в атаку, сер. У лідера є ще інші обов'язки, Морко. На думку Дреїв, вигук в атаку цілковито їх охоплює сер. Ваймс так-сяк звівся на ноги, в ногах якось дивно потягувало. Він, похитуючись, рушив вперед. — Дозвольте, я вам допоможу, — запропонував Морква, спіймавши його під руку. Сонце сідало, рвані намети стіснилися на підніжжі одної з дюн, звідти виднілося багаття. Хто сміявся, не звучало як в'язниця, а втім подумав Ваймс, пустеля мабуть краще заграти. Він навіть не знає, в який бік тікати з ногами чи без. Дре, як і всі хапонці, дуже гостинні, сказав Морква, ніби завчив це на пам'ять. Вони вкрай серйозно ставляться до гостинності. Їхні викрадачі сиділи гуртом довкола багаття разом із вартовими. Їх також переконали переодягнутися у більш відповідний одяг, а це означало, що смішинка скидалася на дівчинку у маминій сукні, тільки в залізному шоломі. карбан, нарешті був схожий на мумію, а щебінь на присипаний снігом пригірок. Він став дуже сам не свій респеку про прошепотів Морква. А он де Констемблі Візит сперечається про релігію. На Хапонському континенті співіснує 653 релігії. Весело йому, мабуть. А це Джабар Морква представив йому дещо старшу версію Ахмеда 71 години. Той підвівся і вклонився ваймзові «Ефенді?» – відповів він. «Він їхній, ну, він на кшталт офіційного мудреця», – пояснив Морква. «А, то він не наказує їм нападати?» – запитав Ваймс. Йому від спеки годіло в голові. «Ні, це завдання вождя», – сказав Морква. «Якщо він у них є, то Джабар, мабуть, каже їм, коли доцільно нападати?» – радісно запитав Ваймс. «Нападати завжди доцільно, Ефенді», – мовив Джабар. «Він знову вклонився. Мій намет, ваш намет», – запросив він. Справді, не повірив Ваймс. «Мої дружини, ваші дружини!» Ваймс запанікував. «Так, невже? «Моя їжа, ваша їжа!» Не вгавав Джабар. Ваймс витріщився на страву біля вогню. Схоже, у них на вечерю сьогодні вівця чи коза. Чоловік нахилився, відщипнув шматочок і простягнув йому. Сем Ваймс глянув на кусник, а той на нього. Найкраща частина, мовив Джабар, і став прицмукувати. Він додав ще щось хапонського, і чоловіки довкола багаття здавлено захихотіли. «Це схоже на овече око», – дещо сумнівом мовив Ваймс. «Саме так, сер», – підтвердив Морпа, – «але буде немудро». «Знаєте що, вівдаль Ваймс, здається, це така гра під назвою «Погляньмо, що з'їсть Фенді, а я це не їстиму, друже». Джабар вивчав його поглядом. Хихотіння припинилося». «Виходить, ви дійсно бачите далі за інших», – сказав він. Як і це око не став заперечувати з «Мій батько вчив мене ніколи не їсти того, що може моргнути у відповідь». Між ними повисла на тонкій волосинці мить, що може зненацька перерости як у бурю сміху, так і в раптову смерть. Тоді Джабар поплескав Ваймся по спині. Очне яблуко вилетіло з його долоні і покотилось кудись в тінь. «Ай, молодець, дуже добре. Вперше за 20 років це не спрацювало. А тепер сідайте і пригощайтеся домашнім рисом з ягням, як в мами». Всі розслабились. Вайм зараптом потягнули вниз. Всі посунулися, щоб звільнити для нього місце. І перед ним поклали великий шмат хліба зі смальцем. Вайм стицьнув у нього якомога вічливіше, а тоді вирішив, що коли... Пізнаєш, бодай половину інгредієнтів, можна, мабуть, і решту з'їсти. Тому ми, ваші полонені, пане Джабар, шановні гості, мій намет, але, як би це сказати, ви хочете, щоб ми насолоджувалися вашою гостинністю до пори до часу? У нас така традиція, мовив Джабар, коли людина, навіть якщо вона твій найзаклятіший ворог, гостює в твоєму наметі, ти повинен хостити її три дні. Гостити ге? мовив Ваймс. Я вчив мову, Джабар махнув рукою. На тій дерев'яній штуковині морському верблюді. Кораблі? Точно, але забагато води, він знову плеснув Ваймса по спині, аж йому на коліна вихлипнулось трохи гарячого жиру. Куди не підеш нині, повсюдно балакають морпорської ефенді. Це мова купців. Він сказав це слово так, ніби воно означало «дощовий хробак». «Тож ви знаєте, як сказати віддайте нам усі гроші?» – запитав Ваймс. «На що зайві слова?» – здивувався Джавар. «Ми їх однаково заберемо». Але тепер він харкнув у багаття з неймовірною точністю. «Кажуть, нам слід закруглятися, бо це неправильно. Але що ми такого поганого робимо? Крім того, що вбиваєте людей і загрібаєте собі їхні кран?» – запитав Ваймс. Джабар знову засміявся. Валі казав, що ви дуже дипломатичний, але ми не вбиваємо купців. Нащо їх вбивати? Який сенс? Нерозумно вбивати дарованого коня, що несе золоті яйця. Ясно, краще показувати його всім за гроші, мови Вальмс. Ми вбиваємо купців, обкрадаємо їх до трусів і вони більше ніколи не повертаються. Дурість. Ми їх відпускаємо, вони знову багатіють, а потім наші сини їх грабують. Така от мудрість, ах, прямо якесь землеробство, підмітив Ваймс точно, але якщо ви саджаєте купців, вони не дуже добре ростуть. Вамс відчув, що заходом сонця стало зимніше. Насправді дуже навіть холодно, він підсунувся до багаття. «Чому його звуть Ахмед, 71 година?» – запитав він. Балачки стихли, зненацька всі очі звернулися до Чабара, Крім одного, що закотилося в тінь. Не дуже дипломатичне запитання, сказав Джабар. Погоня привела нас аж сюди, і тут раптом ми потрапляємо у вашу засідку. Схоже, я нічого не знаю, перевив його Джабар. Чому ж ви не, почав булуваймс, е, сер похопився морква, це буде дуже нерозумно з вашого боку, сер. Послухайте, я перекинувся кількома словами з Джабаром, поки ви... Відпочивали, боюся, це стосується політики. А що зараз не стосується політики? Розумієте, принц Кадрам хоче об'єднати всю Японію, тобто потягнути її на за коси в століття летючої лисиці? Так, сер, звідки ви, та так здогадався, продовжуйте. Але в нього виникли проблеми, сказав Морква. І які? запитав Ваймс. Ми, гордо мовив чабар. Племенам не до вподобається ідея, сер. – вів далі Морква. – Раніше вони воювали між собою, а тепер майже всі воюють проти нього. Історично Хапонія не так імперія, як один великий конфлікт. Він каже, нам потрібна освіта, ми маємо вчитись платити податки, а ми не хочемо, щоб нас вчили платити податки, – сказав Джабар. – То ви думаєте, що боретеся за свою свободу? – запитав Ваймск. Джабар завагався, а тоді зиркнув на моркву. Вони перекинулися кількома словами хапонською, тоді морква сказав, «Для Дрега це вкрай складне запитання, сер. Розумієте, в їхній мові свобода і боротьба – це одне слово». Вони дуже вимогливі до своєї мови, чи не так? Ваймс краще почувався в прохолоді. Він вийняв пом'яту замочену пачку сигар, притягнув до себе жаринку з полум'я і глибоко затягнувся. То у казкового принца проблему вдома геш, а вецінарі про це відомо? А верблюд срає у пустелі, сер. Бачу, ви добре нахапалися хапонський геш, мовив Ваймс. Джабар щось заворкотів, знову роздався сміх. Е, Джабар каже, що верблюди таки срають у пустелі, сер, бо інакше ви б не мали чим припалити сигару, сер. І вкотре Ваймс відчув, що його уважно вивчають. "Боводся дипломатично, сказав йому ветеринар, він знову глибоко затягнувся. Поліпшує смак, сказав він, нагадайте, що я прихопив кілька додому. Внутрішній судді в очах Джабара підняли бодай пару скупих вісімок. Приїхав чоловік на коні й сказав, що ми повинні воювати з чужоземними псами. Це мисер», – послужливо мовив Морква, тому що ви вкрали підводний острів" Але яке нам до цього діло? Ми знаємо, що від вас чужоземні біси ніякої шкоди, але нам не подобаються чоловіки, які мастять свої бороди у Лію в Аль-Халі. Тож ми відіслали його назад. Усього, запитав Ваймс, ми ж не варвари. А він явно не дружить з головою, ми тільки коня його забрали. Ахмед 71 година звелів вам нас затримати, чи не так, запитав Ваймс. «Ніхто не сміє наказувати Дрегам. Ми з радістю вас тут утримуємо. А коли ви з радістю нас відпустите? Коли вам Ахмед скаже?» Джабар втупився в багаття. «Я про нього не говоритиму. Він лицемірний і хитрий, йому не можна довіряти. Але ви теж, дреги? «Так», – Джабар знову поплескав Ваймся по спині. «І ми знаємо, про що говоримо».